Jabur 95 dari ayat 1 sampai 11 Marilah, marilah kita menyanyi untuk Tuhan Marilah kita bersorak riang untuk batu pejal penyelamatan kita Marilah kita pergi ke hadiratnya sambil mengucap syukur Marilah kita bersorak riang untuknya dengan Mazmur. Karena Tuhan adalah Allah yang maha besar Raja besar di atas semua Tuhan, dalam tangannya tempat-tempat dalam di bumi, bukit-bukau yang tinggi juga miliknya, laut miliknya kerana dia yang menjadikannya, dan tangannya membentuk daratan yang kering. Marilah, marilah kita menyembah dan tunduk, marilah kita berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Kerana dia Allah Tuhan kita dan kita umatnya Kawanan domba di bawah tangannya Hari ini jika kamu mau dengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Seperti dalam pemberontakan dahulu Seperti pada hari cobaan di gurun Ketika nenek moyangmu mengujiku, Mereka mencuba ku Meski mereka telah melihat perbuatanku Selama empat puluh tahun aku berduka cita dengan keturunan itu, dan aku berkata, kaum ini sesat dalam hatinya dan tidak mengenal jalanku. Oleh itu aku bersumpah dalam kemurkaanku, mereka tidak akan masuk dalam rihatku.